Berna etargean berrisail nagusian, erritar serbitzua zabaldu nahi duela asiberuko hasia elkarteak. Hamasei eta hoita bosturtearteko gazter proposatua da, gaztek erritaren gehiamendu bat hartu behar dute behatzi hilabetez bi egitudetan lan eta diru laguntzabat badute jortarako. Sasoineko langileek besten eskubide berak lankontraturen giga pausa egun eta beste udakusi sefdt sindikatak kampanya bat eremeiten du udatiak hainitz den herrietan beresiki Donibanegarra sintzen duela gutxi Bayun esek beren bestak nola bizitzen dituzte oso indira usaiak batzuen leku kostasunak bildu ditugu eta otsandalarzabal enzunen dugu Aroa, euria, fitea tertu dela? Fitea tertu, behinan uh, diotena, zeldu den gauan berrizere, euriaren mentura badugu, helduen gaueko, atik uh, asterta hui guzkipian berrizere pasatuko dugu, goita zorzi, oita behatzi, gadoetara, telduko diren temperatura batzuekin. <gülüyor> Euskal Herriko lehen lujalde kontratuak izenpetu ziren joanden hostiralean departamentuko kontseilu orokoja, herri elkargo, herri eta sindikaten artean ekin dira hitzahmenak, berri un miliun euroko laguntza bat eskainiko du departamentuak la laurteren zat, ioldi, garazi Baigoji, eta amikuzeko herri elkargoetan izenpetuak izan dira haute txiekin, kontratu bitartez, bat proieto, Dirustatuak izanen dira, ekonomia, zerbitzu edo lujapeldeen garapenaren aldekoak. Gutsi baliatua beita siberuan herritar serbitxua zabaldu nahi du hasia elkarteak unizite deitu elkartearekin partaidetzan. Duela hiru urte sortu den herritar serbitxuak jamasei eta hogoita bost urtearteko gazteg herritar engaiamendu baten ukaiteko parada eskaintzen die. xetasunak eta sunak Gaztek bederatzu hilabetez hasteoz lauegunez bikote edo irukoteka bi egiturritan eritarlan bat eraman behar die. Eritarlanoiek diskriminazioaren kontrako buroka, ungumena, eritartartzuna, osagarria edo belaunaldien arteko lotuan haidien alkarte edo egiturritan egiten dira. Estadua eta konseilu horoko garen ganik bosteuntairutan oita mar horoko lantxaria ukanen du gaztiak, Jarraikia ere eskainiko zaio, gazteari bere sede profesionalaren unzeko eta denborae bere erritartartzuna eta espiritu kritikoaren garatzeko. Gastiak segurtantza sozialaz estalik dia eta lan denbora erretretarako balida eta oporrentzuzena ere badie. Deia zabaltzen du atagatzeko hasia elkarteak interesatuak izaiten aldiren gazter, baita elkarte edo egiture harekin hagemetan sartzeko. Gi Martino pealeta Ja michel Marten esposatuak dira Ja Michelchel Koloa uzapezak ez nahi, baan didi emazterena, kulturaren asuantak eskondu ditu atzo aratsaldean. Laus sindikatek elgarrikin ekin zaegun bat antolatuko dute xartzean, buruilaren hamara, finkatu dute horren antolatzeko CGT, EFO, FSU eta Solider sindikatek ahangura dira erretreten geroarentzat eta langileriaren egoerarentzat. langileek dituzte la guziak jasaiten diote eta erretreten erreforma ere estabadatzen ari dela horiek dituzte sindikatek giniare ema Sasoineko langileen eskubideak langileek beren dretsuak zuin dituzten ez dakite untsa batez ere sasoineko langileek Zebdete sindikatak informazio kanpaina bat egiten du udagusiz, joan den astean gara garazin ziren langileen ilabete sariak laneko baldintzak bizitegi eta sasoineko langileen formakuntzak zituzten aipagaia Xe xetasun gehiak gozulekin kajine txeveri. Izandadein maa estietan, kokula kentzen ustalergoan edo bertze, gaztegeienak sasoineko lanetan ibiltzen dira. Sasoineko langileek, beren eskubideak zointzu dituzten jakitea zer reinetara anu importantea den, azpi maratzen dauku Michel Lajald, ZF deteko idazkari nagusi. Les sezonier peuvent beneficiar d'un CDI. Sasoineko langileek kontratu kontratumuga gabeak agdiets ditzakete. Egan nahi baita, sasoineko la langile bat, jiru urtez segidan, leku berean aritzen badalanean, planeko leku horren idekitzeko garaian, kontratu mugagabe baten jabe bi urtzen dela bere ala. langile hori, obligatuzki hartu behar du ondoko urtean. Berzalde, nahusiak langileak anpo no ezagina ibalure, kontratu mugagabe batidoakion desmarcha segitu beharko luke. Horren jakitea, baitez padakoa da. Maluroski, eskolegi Haunitzen agusik einalak egiten dituzte, langileak ez diten delako jiru ugteko epe ohtarat hel. Lisa nagusiak ez du kontratu muguagabe baten ahdi esterik bere langileen eta egin behar jetaik eskapatzen so. da. Sasoin lariak ez dira lehen bezala gazteak bakajik Michel Lajalden arabera. Gaurko egunean, sasoin egoera prekario batean aurkitzen aldira, aspaldian langabezian, behetsuak finitzera atariza izteiela sasoineko lanetan asten direnak. Langileek beren eskubideen behi ukan nahi baute sindikaten gana hurbil daitezke eta zer sindikata ondoko egunetan, angelun eta donibane loizunen izanenda. Bayonakubistak, Bayona Euskaraz, Euskaraz, Euskaliratetan. Baionako pestakari baioneser eman diegu aukten hitza, nolabizi dituzte baionako pestak, zoin giro, zoin gustuko dituzte, azken ukteetan pestak aldatu te dira, belaun aldi desberdinetako baioneser bestetaz duten ikus moldea, eta dituzten uiturak kondatzea galdegin diegibu, otxanda lahzabal, txipitik atera da, hastapinean burasuekin, gero laguneekin eta orai bere aurrekin hauhtzen, Saruti ke aldatu direla jendan dauku eta bere ustez onerako Aurten den seher programa pentsatu aduen galdegin di Aste azkena idekitze, idekitze eguna Hor gero eta gehiago astengira eguerditan Aste azkenetan Oan batzuek lasterketa eginen dutea aitortzen dute zu dela eginen <laughs> Eta gero apeitzi fartzea eguerditan Eta gero babiaramunan aurren eguna Beraz aurrekin, alabekin, bagoaz Beraz leon iratzartzera lehenik Eta gero hori zaldiko-maldikoetan ibili Piknikatu eta olako gauzak Ostiraletan pentsatzen dut, uh, deskantso, <risa> lasaiki, eta larun bata ez dakit oraino, ikusiko, eta gero igandean uh, ba, taloak egin, biztan dena, ikastolaren zat, berazkajik aldin, joiterazten dut, nahi balin badut zuetalo hon eta <risa> giro hon batean dantza egin edo kantatu ere, bazatozten, eta bai honako talo oberenak, eh, biztan dena, guk egiten ditugula. Ja. <risa> Euskal Ixatiak ere baiunako paistetan izanen gira urte guziz bezala, elgahizketa ege pohtai eskainiko dauzkizuegu, eta itzalean emankizuna ere handik izanen da zuzenean ostegun eta ostiralian goizeko jameko honetan... Eta jakintzazi elbe laborarien sindikatak jateko leku berezibat ere atxikiko duela pesta denbora guzian laborarien xokoa deitua, baionako xaukaian izanenda, eta hor, etxeeko izpenak jatenalko dira, etxeeko izpenak ere salgaia izanen dira, goizeko jameko onetaik, ara txeko jameka karte bostegunez.